Bai, e, beno, guk e, baldinzen azterketa egin ondoren ikusi dugu argi e, lehenbiziko oztopo hori dela, eh? E, Familiak lehenbiziko gauztu hori, material hori erosi beharra dutela, eta ondoren, akaso, e, balitzak, handeko e, abaldimadia, e, ditu laguntza hori ematen zaila, hori bai, sei beteko epea dago e, laguntza hori jasotzeko, eta noski, askotan, ba, familiak ez dute diru hori aurrera zeko, eh, aukera, edo bali abideak ez, eta hori da eh, sabatu dugun puntu nagusia. E, bai. bai, Goartoko dugu ezin bestean irungo establezimenduetan e, egin behar direla gainera erosketak ez, diru laguntza jaso alitzateko, eta ba, baldintza nagusi edo familia unitataren diru sarrerak ziren, hogeita bost, berrogeita mar, bota irurogeita ma diru laguntza jaso alitzateko. Baldintza nagusi hori edo horrekin ere etzabete, e, ados, ez etzabete zerbados, ez? Ez, da batean, hor bueno, bila gauza daude, batetik ez dute kontutan nintzaten, e, familiaen urteko errenta hori markatzen duten e, momentuan, diru horrekin zen bat e, lagun bizi biden etxe horretan. Orduan duan, hau gaita gos mila eulua dugu ez dela, e, korratzen duen familia batek, ez dute kontutan arten, etxe horretan, sei, deberatzi, edo ama, bi lagun bizi biden diru xarra da horrekin. orduan ere, banaketa egiteko momentuan, ba, ez da, ez da justua, ez? Eh? Hori di, aldo batetik, Eta beste, e, aipatzen zenun, komertzioaren, e, a, beraiek komertzioa bultatzeko ere hartu mitu zen eurriauek, baina e, e, zendru komertzioa landietan ere, e, materiala erostea, e, bada aukera bat, eta gukuzte dugu, hori ez dela bertako komertzio bertuko komertzioa bultatzea. Eta, eta azkenean, ba, tampoko komertzioa undioiek izeniket, e, izenik, aipatzea batik, e, azkenean, komertzio txiki oiek ito, iten dituzela, kasko itxi, itxitzera, E, bultatu dituzela, orduan uste dugu, bertako komertzio, bertuko komertzio bultatu dar dela, eta hori izan beharko luke da, baldintza. Mm -hmm, bai, e, le lehena ipatudu goitxasne, mila laureunda, laurogeita bederatzi eskaera, e, jasobitu laudalaka aurten iaz baina zertxo bai gehiago, baina, e, ba, horretara bideratu duten partida, nabarmen txikiagoa dela, iaz, irureun mila euro izan ziren, aurten berreun mila, e, kontuan hartuta, iaz, azkenean, irureun mila euroietatik, soik, laurogeita mar mila e, manatu zituztela. Bai, hori, aipatzen e, e, ipatzen dut beste atalada ez, ustede dugu 25,50, 75 euro hioek eh simbolikoak beste ez direla, hori e, udalergo gobernuaek aurpegia garbitzeko erabiltzen den zerbait dela, ze beresz familiek duten gastua batak besteekola 200 euro inguru, baina gutxiago ez da izaten. Azkenean e, arropa, materiala eta gauza askoro zer direlako Orduan, e, aurrekontua, iaz, haiek e, esan zuten bezala, irure hundamara milioa euroka galdun batzen, eta ba, ez batzuten ez, ba, bat eguneko gaztatu, aurten ez dute esan zenbara gastatu zuten, baina gutxi egin dute eren batean. eta uste dugu, hori gutxitu e, egin beharrean aurrekontua, beharko luketena da, partida horiek, e, Aunditza, eh, psikotzea, ke eh, gastua beharrezkoa eta laguntza are gehiago. Hmm, bai, eta bota laguntutako famili handitzeko ere baldintzak aldatu, ez? Eh, beste, aukera, beste aukera, beste bat ere. Hori da, bai, bai, familia ba, esik Baitxigu ez dela erraza, baina bai familia batzuek dituzten baldintzak, edo e, aster beharko lituzkeela, dituzketela, eta bai kontuzan izan, miruko pudorrekin, horrekin zenbat lagun bizien etxio horretan, eta e, bestalde e, aur, aurbako itzen laguntza baldima da ere, ez dute kontzutan izaten aurrearen adina edote ikasketa mailan dagoen eta badakigu gerota zuago izan hori dastua aireagotu egiten dela zen bate berri materiala ere gaiespiegoa da eta gauza gehiago behar dira orduan hori ere ez dute kontzutan azten Hhh, adibide ba, adibidez ixagarri ez zakugu Frantzian kostatuak ematen bituen laguntzak, ez? Eh, esate baterako, en daialdean, ba, aurraren adiniaren araberakoa direla, ez dela gauza bera, ez da ba, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza boto ber, ez? E, hongida, horiek e, guztiak kontuan hartuta, e, udal gobernuari ba eskaira egiten diozue, eh, gauzak aldatzeko edo bir planteatzeko. Ba, bai bai jarri dugu orain eh e, prozesu parte hartzaile bat bai gizarte politikaren edo herrigintzako eragileekin bai ekuntza eragileekin eta baita komerzioenekin ere ba artean e, adostasun bat edo, edo ideia bat planteamendu bat egiteko eta bai, urrengo e, kanpainari begira ba bai udelgobernuari eskatuko dugu ba baldintza hiek aldatu ditan eh bakoitzaren eh ez adartu ditzan eta eta berez egokitutako egokia den Eh, laguntza bat eskintzeko eh, proposamen bat bizteko orduan horretan ari gara uh -huh. herri egin bate da proposamen hori eraikitzen.